Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa الله a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah washadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الأحباب اليوم وردنا نتحدث عن موضوع هام ألا وهو بعض انواع الفساد كما في القرآن الكريم ndugu zangu katika iman leo hii nimependa tukumbushani katika maudhui maudhui ambayo kama nazungumzia ufisadi ndani ya tukufu mbona tuzungumzia ufisadi ndani ya Qur'an tukufu Qur'an tukufu inasema ufisadi ni nini kwani imezaeleka kwamba ufisadi labda mtu anakula mali za umma au labda mtu anakula hongo na mfano wake naam pia ni ufisadi lakini sio ufisadi peke yake kwa hivyo kuna makelele oh pesa kile siku shibilioni ngapi zinapotea oh sivini nini sijui ni nini, nini, nini? kwamba kuna uwezekano hata sisi ambao tunapiga makelele ndio ufisadi wabaya hata kuliko wale wengine ufisadi ni kitu kipi maula maametoa taarifa mbali mbali, lakini tukachukua tu moja tu alfasadu huwa dhiddu salahi Ufisadi ni dhidi ya kufanya mambo kwa namna nataka ifanyike fanyike kwa namna uzuri. Maneno ni waribifu. Yukalu, amal fasad al-madina. Warabu wanasema kwa mfano kamba ufisadi imeenea kwenye mji ai al Mfano wake ni nini? Ufus, ufus, ufuska ama tabia mbaya ama kufanya vitu visifaa. Ama maasi aina mbalimbali. Allahu. Allahu ni pumbao. Starehe mbalimbali. Mbali starehe mbalimbali watu kutumia pesa kwa starehe mbalimbali walanhilalu na vile vile watu kufanya mambo kinyume na maumbile ama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyaweka waadama ihtiram al'arafi walqawaneen na vile vile watu kufanya mambo tofauti na, na desturi za watu naishi sehemu fulani na maanisha zile desturi ambazo kwamba azipingani na dini ya Kiislamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wa قila qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun Ala Subhana wa ta'ala nasema kwenye Quran tukufu wanafik pindi za mazammtume sallallahu wa wasallam walikuwa kufanya mambo mbaya mbaya mambo mbali mbaya na kwa wamefanya hapa si mahali pakoelezea haifichiki kwa kila muislamu anasema tareekh Walikuwa kiaambiwa kwamba acheni kufanya ufisadi kwenye ardhi ya Allah subhana wa Ta'ala walikuwa wakisema sisi ni watu wenye kufanya namna naovitakikana Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa pigaradi akasema sikizeni kwamba hawa ni ufisadi il kama hawajelewi kwa hivyo ndugu katika iman Kunawezekano kwamba nilivyosema awali kwamba sisi wengine tunajipiga makeleo kama kuna ufisadi kule juu hali kama sisi pia vile vile tuweza kuwa ni ufisadi il hali kama tujielewi wa min jumlat anwa' al-fasad fi quran al-Karim ba'dhi mifano katika fisadi ama kama Qur'an Tukufa meyataja ni nini al-kufr wa da'wa ilaahi ni ukafiri na kulingania watu katika kufiri qala Allah Ta'ala Mzungu Subhana wa Ta'ala nasema, alladhina qadhuna ahd Allah min mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayusalufusuna fil ard ula'ikahumul khasirun ناوله ام بالقمه وننفرج احد يا الله سبحانه وتعالى احد توحيد يا كمشا سبحانه وتعالى واذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقول يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين أو تقول انما اشرق اباؤنا من قبله Wakuna Kwane, wa kunna mimbaadihim. min ba'dihim afatahulukuna bima fa'alna mubtilun kwani Allah Subhanahu wa ta'ala alipomumba Adam alayhi salam alichukua ahadi kwa watoto wake waliozaliwa na wana ambao watazaliwa paka kiyama kisimame alichukua ahadi kwamba je mimi ni Mola wenyu, wakasema la bila shaka wewe ni Mola wetu Hatuzi kuabudu mwana wengine sufu kwa wewe. Saala Subhanahu wa Ta'ala kasema "Kwa ni mashahidi kwamba siku ya kiyama msimu kasema kama habari kama hizi liko tu yajui au tumezaliwa tukapata baba zetu walio kufanya ufisadi sample fulani, sisi tukafata nyayo zao." Qala al-Bagawi rahimahullah Ta'ala, Imam nasema. "Yufsiruna fil ard bil kufri wanafanya ufisadi katika ardhi al ala Subhanahu Ta'ala kwa kafiri. wa ta'wiq ta in nas yani al-imani bi Muhammad sallallahu alaihi bil Qur'an." na vile vile wanalingania watu na porojo ya aina mbalimbali ili watu wamkatai mtume صلى الله عليه وسلم wake na vile vile watu akatae wa ujuma Quran kwa hivyo mtu yote ambaye kwamba anaita sunna aljamaa majina makwamba asiofa majina mbaya mbaya ili watu wachukie sunna jamaa. watu wachukie tarika alikuja na mtume صلى الله عليه وسلم na wajitangu kwamba vile vile ni wafisadi na mambo kama anafanya hayana mwisho mzuri wa kauluhu ta'ala na vile vile ala subhanahu wa ta'ala anasema katika nyingine thumma ba'athna mim ba'dihi Musa biayatina ila na mala'ihi fadhlamu biha fanzur kayfa kana mufsidin akasema kwamba vile vile alivyotumia mitume wengine vile vila mituma Musa alayhi salam kwa aya za ala subhanahu ta wa ta'ala aende kwa Fir'aun na watu wake waelezee Firaou nae akazikataa akazidhulumu aya kama zile. Kovu mtu mte yote ambao kwamba anaambiwa kwamba Mwezungu Subhanahu Ta'ala amesema hivi akayakataa anakuwa ni mwenye kudhulumu nini anakuwa ni mwenye kudhulumu Qur'an na vile vile anakuwa ni mtu miongoni mwa mafisadi. Fadhur Allah Ta'ala akataja mwisho watu ambao kama anakanusha aya za Qur'an tukufu wasema kama si na kufeva na mfano wake Fadhur kaifa kana aqibatu al Angalia ni mwisho mbaya sana ambao wanakuwa nayo watu na mnenha haraba mingone mafisadi tazapo tukufu ni haraba haraba vile vile mufasiruna wengine wamesema ni kupiga dini ala subhanahu wa ta'ala tukavusiwa kujoa kusoma aya na vile vile haraba wanasema vile vile ni watu kusimama kwenye njia kuzuia watu kuongojea watu wakati watu wametoka kazini na kuwanyonga ama kupiga ngeta ili waibie kwa hivyo wale vijana mko kama wanajiita ni mahasila kwamba hawana makazi sasa wananyonga watu kwenye mtaa wa jwe vile vile kama hao vile vile ni wafisadi Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna majaza'alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqatalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim Allah ama njia ya kawaida kama napiga watu ngeta zote mbili zinaingia hapa kama malipo yao ni watu kama hawa wa, wa, wa wawe au vile vile usulubiwe au mikono yao ni miguu yao ikatwe tofauti tofauti manake mguu mkono mgu wa kulia mguu wa kushoto nafano wake. au uniforminal earth Ama watu kama wale waondolee mbali weke mahali nini mbali na upenya na upenye watu wanakaa wengine wakasema labda sijini imetaja kata, kama hii sijini maana ni jela sema makao mazuiwa watu ambao kama wana tabia nzuri ili wawezi kurekebisha tabia kama zile mwezungu subhanahu wa ta'ala akimalizia kisema hiyo malipo ama hayo malipo ni fedheha ya watu kama hawa na duniani na vile vile kesho athara ala subhanahu wa ta'ala tukoje kuafedhesha watapata vile vile fedheha na vile vile adhabu kubwa kama kwa mtu wa jehanamu vile vile ala subhanahu wa ta'ala anasema wala la taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghuna hawaja wa dhkuru id kuntum qalilan fa katharakum wandhuru kayfa ala subhanahu ta'ala anazungumiya qaum shuaib am tabi'a yao ilikuwa ni kusoma kwa njia wakati kama ule walikuwa ni watu ambao wamahiri mahiri sana kwenye walikuwa kuzia watu kwenye njia wakanyanganya watu vitu vyao na vilevile kwazuia vile kwa njia alalah subhanahu wa ta'ala akasema msifanye hivyo kama mnatishia watu maisha mambo kama yale mkifanya hivyo si sawa kwani mkifanya hivyo wataghuna haiwajan ni kwamba mnatamka vitu mambo kama havifai kwa dawa ya ala subhanahu wa ta'ala ilionekana kama ni kitu kibaya watu ichukie waquru id kuntum qalilan fa katharakum kumbukeni mlipokuwa nyi wachache Allah subhanahu wa chache, ta'ala akaweka nyi mka wengi wanzuru na vile vile mwangalieni kifa kana aaqibatu mufsidin mwisho mbaya mko kama napata watu mko kama na ufisadi vile vile farao nako wachambale na ufisadi mwezungo subhanahu wa ta'ala anasema inna farauna ala fil receivers. haka farao alijifanya kama yeye ndio ndio wakusema katika ardhi ala subhanahu wa ta'ala ndie mkuu zaidi wa jala shiaan, akafanya wale watu ni vipote, vipote. divide and rule iyo ni ofiraun hiyo rule toka toka firaun yastadhi'u ta'ifa minhum ambo kwamba wengine anodhalilisha yudhabihu abna'ahum ilhali kama yeye anachinja watoto wa kiume waistahi ni saa'ahum akiowasha watoto wa kike kana minal mufsidin haka firaun kaita chake hiki alikuwa ni mongone wa watu wa fisadi na mnenha tatifu kili miongoni mwa ofisadi vile vile ni watu kukata vile vitu vya kupimia ama vile vile kucheza na mizani na haya mambo yameonekana katika masoko kwa mfano wale watu mko kama na kwa Peterson Kenya hata pa siku zipi na pia iko kuna kitu cha gorogoro inatumika kupima mahindi na nafaka na mfano wake watu kama wale huwa wakienda kununua kuna gorogoro special wanapimwa nayo mko iko sawa alafu kija sokoni ingine imekatwa. Iko siku nimeenda sokoni nikapata subuhi mama anachukua Sana Sasa nilikuwa nataka kununua. Ni kama nataka unipimie na hii akakataa. Alikataa kunipimia na ile ambayo kwa miko full akanipimia na indogo hii. Kwa hivyo watu wamekuwa wanafanya hivi nauna saizi alhamdulillah. Wote anazungumza about bottom up, madorora, bottom up. Kwa hivyo kama we are talking about bottom up economy, we should also talk about bottom up corruption. Kwa hivyo corruption inaanzia hapa chini ikipanda kule juu. Kwa hivyo wewe uko chini hapa, amkao kama unajiita ni hasla, kama kuna fisadi kule juu. Tafadhali fisadi anza kwa nafsi yako wewe mwenyewe kwanza, alafu ndopige makelele kwa wale wengine. Sikiza haya kama hii. Firaun alijiona kama yeye ndio kusema Akif, akichinja watu wengine na vile vile akiua watu wengine Allah Subhanahu ta'ala akamweka mgongo na vile vile hawa wenye kupunguza mizani. Kaum Shu'aib walipata adhabu kwa ajili ya makosa ya kupunguza mizani. Ala subhana wa ta'ala anasema wa ila madian akhahu shu'ayban kwa watu madian ala wa ta'ala alimtumia ndugu yao shuaib mwezi wao wanafamu lugha yake qal akasema ya qaumi enyi watu wangu ubudu allah maburuni ala subhana wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayruhu hakuna mola wengine isipokuwa ala subhana wa ta'ala qad ja'at min rabbikum bila shakka mshakujua na hoja safi kutoka kwa mola wenu kama ni wake wa bil bayyinati min rabbikum timizeni mekilo na vile vile mezani mpime navotaikana wala tatghasunnasa ashiya'uhum wala msiludulumu watu mambo yao wala tufsiru fil ard wala msfanyo fisadi katika ardhi baada islahiha il hali kama mtume ala subhanahu wa ta'ala asha kuja akando ile fisadi ilikuwa ilipo asha mwambia kama kufanya hivi si sawa kufanya hivi ni sawa Dhalikum khairu lakum mkifuata anavambia mtume aala subhanahu wa ta'ala inakuwa ni bora kwenu nyinyi in kuntum minan kama nyinyi kwele ni wamina al-lawat ma'ashara al-ahbab ni gumu fi ni lawat lawat sasa hizi naona alhamdulillah watanazunguzia homosexual Homosex maana yake ni ndoa jinsia moja Mwanamme, anaweza kuwa mwanamme, na vile vile mwanamke anaweza kuwa mwanamke mwanamke mwenziwe mwana Ala Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia ufisadi hili kivipi kwenye Qur'an Tukufu? Ta'ala, ta Ala Subhanahu wa Ta'ala anasema, Wa laqad an id qala qawmii, kumbuka kukumbuka, nabi Nooh alayhi salam alipambia watu wake inna kum lata'tun al ma sabaqukum biha min ahadin min al-'alamin. Mnafanya uovu ambao katika tarehe tarikh ya kibasharia, ya mwanadamu. Tangu Allah Subhanahu wa Ta'ala amumbe kiumbe anaitwa mwanadamu, hakuna yote mko kwamba ashauae kufanya tabia kama hiyo kama mtu anaingia mwanzo Aina nkom latatuna arijala shahwatan minduni nisa waqtauna sabil Ivi nyiny mnafanya kwamba mnaingilia wanaume wenyo na vile vile mnazuia watu kwenye njia alo tarekh wa siara nasema kwamba mingono matabia watu kama hawa walikuwa kuzuia watu kwenye njia wakipiga to dawa kufanya hicho kinacho kitendo chao au nasema pe vile vile walikuwa kishika watu wakiwabaka tuna fi nadikumul munkar na vile vile watu kama hawa walikuwa katika katika njia walikuwa wanaudhi wale watu wenye kupita pale njia walikuwa wanafanya mambo kama Allahu Subhanahu wa walikuwa kesema mambo ambayo kama Allahu Subhanahu wa vile vile wa alusiara wanasema walikuwa kinyamba nyamba ovyo pale wakicheka cheka, -cheka. mamo mfano wa kama huo famaka anajawaba kaumih walipokataza na mtume wao jawabu walijibu ni jawabu ya kifiduli wakisema nini qalu tina bi'adhabi Allah watu wa challenge leta adhab ya Allah in kuntamina kama il hali unadai kusema ni ukweli, basi leta mtume kama wewe leta kama wewe ni mtume wa Allah wa Ta'ala alayhi salaam alijibu akasema qala rabbi nsurni ala wa Ta'ala naomba unisuluh mimi na watu ni wa minha miongoni mwa wafisadi kithiri na ofisadi wenyewe waje kama hawani ni wafisadi. al amwali fi ta'atish watu wanatumia mali zao kwa kufanya mambo moko kama shaitani anayaridhia wanamfurusha shaitani na mali zao. Allah Ta'ala alisubhanahu wa ta'ala anasema wakati Qarun alipopatiwa nasaha na watu, watu wanamwambia nini? Wa bataghi fi ma dara al Ewe Qarun, fanya mambo ya khair, fanya mambo ya kufurahisha Allah wa ta'ala na mali ambayo kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alikupatia wakasema ataka alikupatia ni amana wala usijasahau nasiba kamina dunia wala usijisahau katika wakati panda dunia uwe na mke mzuri uwe na nyumba nzuri uvae nguo nzuri haijakatazwa wa ahsin kama ahsan Allahu ilayka fanya ihsan kwa watu lipie watu school fees saidia watu wasijiweza lisa watu chakula vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amekulisha na kukupa mali wala tabghiz fasada fil ardhi Watu situmia mali hii kufanya ufisadi katika ardhi ya Allah wa Ta'ala. Inna Allah la yuhibbu mufsidin Ewe Qarun, alas mara Ta'ala apendi watu wa ufisadi? Alijibu yake ilikuwa nini? Inna ma utituu ala ilmi indi. Mali hii nimetafuta kwa jeshi langu na wewelevu wangu na abidi yangu. Awalam ya'lam ya Ala Subhanahu anasema huyu bwana alikuwa hana habari Anna allaha kad ahlaka min qablihi min alqurun kama wa ma, wa al qiyama, Allah Subhanahu taala aliangamiza wale tutangulia mtu kama huyu katika makarni zilizopita man huwa ashaddu minhu quwwatan yule mkama anasei kumshinda yeye ana pesa kumshinda yeye wa akthar jama'an na vile vile ana mali nyingi sana wala yusalu an mumu mujrimun wala watu kama ya kiyama hawataulizwa kwa madhambi yao kwani Allah Subhanahu taala tiana anayajua ومنها ziko mingi lakini mkomwisho nataja asihru uchawi mashar lahbab, uchawi umekithiri, kwa namna isiyoelezeka. qala allah taala alla subhanahu taala anasema falamma jaa asihra walipokuja wale wachawi kato musa na Firaun, ala lahum musa nabi musa akamwambia alquma antumulqun fanyeni uchawi mkom kwama kufanya tupeni hivyo vijiti hiyo hiyo viwe ni manyoka falamma alqau walipofanya hivyo qala Musa ma'a ji'tum bi sihrin Musa alayhi salamu akwambia haya maliyo fanya ni uchawi wala si muujiza inallahu sayubtiluhu alla subhanahu wa ta'ala atabatilisha inallahu la yuslihu 'amala mufsidin kwani alla subhanahu wa ta'ala hayakubali amali ya watu ni wafisadi wafanya watakavyofanya lakini mwisho wa siku kama batil itabathir batil na haki itabaka mani haki qala Sa'id ta'ala alimamu Sa'id uyu yuriduna nasal batil ala Hawa wanataka kunusuru batil juu ya haqi wa ayu fasadin a'dha min hadha je kuna ufisadi kubwa zaidi ya hii kufanya ile kitu ambayo kama ni batil ionekane kama ni haqi na ile haqi ionekane kama ni batil wa min ifsadihim miongoni wa ufisadi nafanya na wachawi tafriqu bainal mar'i wa zawjihi ni kugawanyaa baina mume na mkewe wakosane kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema yufarriquna baina al-mar'i wa zawjihi akazunguzao fisadi miongoni mwa za wachawi na waganga ni kwamba wanawagawanya baina mme na mkewe vile vile tu haraka haraka miongoni mwa ofisari na watu kama wachawi akulu amwali nas bil wanakula mali za watu kwa udanganyifu Kala Allahu Taala ala, ala Subhanahu wa Taala nasema kwa na tukufu ya ayuha alladhina amanu enyi mlaamini la takulu amwalakum baina kum msikule mali zenu baina kwa udanganyifu illa antakuna takuna tijara ala Subhanahu wa Taala tijara hapa kwa sababu gani biashara nilikuwa na wakati huo imebobea sana kwa Arabu pale lakini kuna zile turuq al mashrua likasbi al -amual. kuna zile njia na ni na zake ya mtu kupata mali mfano wake ni tijara Mwingine ni hiba, mtu nakupatia zawadi au hadia. Mwingine mfano mwingine pia vile vile anuiradha. Kama mtu labda mtoko karibu baba yako ama nyanyako mfano wake kama zile sharti zimetimia kwamba akifariki vile vile utaweza kupata kitu fulani katika mali yake au vile vile alwasiya wasia ni kama mtu anaandika wili chini kama mimi nikifariki gari fulani napatie fulani ama shamba fulani fulani ama nyumba fulani fulani na mfano wake anta minkum lakini lazima iwe kwa njia ya watu wameridhiana aqulu masami'tum wa ma astaghfirullah li wa lakum al-sari lil muslimina wal muslimat al-ghafurur rahim wa huwal barur al-karim Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila ummatina ba'd Duguzao katika iman Kwa wala mkao kwa sababu moja nyingine leo tulikuwa tuzungumzia ufisadi namna Allah SWT kwenye Quran tukufu badhi tu badhi nyingi sasa tushatoa madalili. Hebu tuangalie ufisadi ina athari gani? Miongoni maathari za ufisadi anaksufi rizqi waadami albarakati fiha. Rizki kupungua na vile vile kukosa baraka. Wallahi uwezo kupata mtu anapata mshahara mzito, mshara mzuri, pesa yake ni mzuri, 1000 na au zaidi. Lakini wallahi ukiangalia maisha yake na yule mtu kama labda nilipo 20 wallahi yule mtu anapo 20 anaeishi maisha saada kumliko mtu kama yule. Ni nini? Mtu kama yule katika mshara kubwa amekosa baraka yake. Taala ta ta wa Taala anasema: Zahara al fil barri wal bahri nasi ba amilu la e, nasema, kwamba imedhihiri kuharibika kwa maisha ya watu ama kuharibika kwa mali za watu kwa kunini kama zimepungua zenyewe na vile vile baraka imekosekana ndani yake na vile vile baraka inakosekana kwa watu wenyewe fihuruthi baadhi al watu kupatikana na maradhi mbalimbali mbali aubiati jam'ul -jamu wa ba na vile vile janga mbali bali. kama hili amakoma tuko ndani yake na mfano wake Bisababima amiluhu mena maasi sababu ni yale waliofanya katika maasi ala subhanahu wa ta'ala ile ufisadi ile imeleta shida haya yote sasa hizo watanalia janga Siju kuna nini siyo kuna balanja nje siyo watu ukame sababu ni nini ufisadi Wakala allah ta'ala na vile vile ala subhanahu wa ta'ala zungumza akizungumza msho mbaya amba kama itakuja kupata watu kama ni ufisadi akisema nini alam tara kaifa faala rabbuka Hivi huna habari? wanakumbuka, kile kitu ambacho kitenda ambacho kwamba Alla Subhanahu Ta'ala alifanyaka Muad? Ila madat al-Imad. Watu ambao kwamba kwa Iram ni babu yao, wajukuu, wa mzee Iram. Ambao ala Alla Ta'ala aliwatalia wao walikuwa na mwili kubwa kubwa. Kwa wenye nyenye bodybuilding builders jumbe kama huu. alati lam yukhlaq mithluha fil bilad Watu amba kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hajaumba kama hao sehemu nyingine walikuwa na mwili kubwa kubwa Wathamuda, na vile vile kaumu Samud Nabii aladhina jabu sakhra bilwad ama kama walikuwa na nguvu vile vile waliweza kufanya kama zile zile miamba miamba ni rawq ile mawe kubwa, atuseme hivyo walifanya kuchonga ndani yake wakawa anaishi ndani yake kwenye jangwa Wa Firauna autad na Firaun ambao kwamba alikuwa na wanajeshi wake na vile vile alikuwa ana semu zake mkao umetenga ma ya, ya kuwaadhibu watu ambao wanaamini Alla Subhanahu Ta'ala na ta siku ya mwisho. Alladhina taghafil bilad. Makosa waliyofanya ni kwamba walifuka mpaka Alla Subhanahu Ta'ala kwenye miji. Faktharu fiha al Wakafanya ufisadi sample ni mbali. Mmoja mbali, tuliyotaja ilikuwa kuua wasiocua na hatia. Fasabba alayhim rabbuka sawtu adhab. Alla Subhanahu Ta'ala akompatia adhabu mbaya sana. Tuna dhabu sampuli mbalimbali. Katika sura la Arafu ukisoma utapata kwanza alipata onyo. Alipata onyo kwa sampuli tisa. Inna rabaka. ewe mfisadi jua kwamba inna rabaka. Mula wako ala sallallahu alaihihi hakika wake la bil anakuona. Kwa hivyo mashara alahbab, popote leo sura kama hii inajumbe mzito. Kila mtu nilivosoma hapa ufisadi kwa sampuli mbalimbali na kila mtu anajua ufisadi na gani yeye ye uko yake. Labda amekusanya ufisari mbili au zaidi, ye mwenyewe anajijua, lakini ajue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alishadhibu wale wafisadi, akasema nini? rabbaka bil mursal. Hakika Mola wako yua kuona. Thalikal adhab ya ma'sal al-ahbab, waqi'an ala man asr ala dhalik. Ama man taba, taba Allahu kama hile utajwa hapa wali Niko wale watu ambao kwamba wanaendelea kufanya yale ufisadi amokuwa amondani yake hawajali ama yule tatubu. matatubu mlango ala smona taala mlango wa tauba uko wazi wa tauba kabla fawati alawana sikiza kwamba zile sharti za tauba kabla muda haujamalizika. kama muda ujaonyo yoma mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza akisema kwamba miongoni mwa dalila za kiama kama vivu vya ghafla vitakithiri hebu sikize sharti ya kwanza ni nini alikhlasu wadhilika alla yakusuda alla yakusuda wala sumaatan kwamba mtu wakati anatubu hakishe kwamba yeye ni mkhalis anafanya kwa ajili ya alla subhanahu ta'ala hataki aonekane ima labda watu wengine kama fulani siku za kama watu fulani mfano wake ni mtu achukue youtube sijui ajirekodi aweke sijuui ninini, nini vitu kama hivyo vifai kwani kuna watu walifanya hivyo baadaye wakarudi kule kule walipokuwa nipokuo wako ya pili anadamu ala makaa minhu mina dhanb ni mtu ajutie yale amokamba aliyofanya katika ufisadi ama katika yale madhambi mtu ajutie aone kwamba amefanya vibaya kwani hata kawaida sisi wanadamu tu baina yetu sisi kwani lazima mtu kombe msamaa, mpaka kwanza aone kweli kuna kitu fulana amekosea ndiaombe msamaa. vile vile kama Allah wa ta'ala lazima ujutie uone kama kweli jambo lolofanya ama jambo kama ukifanya miaka na mikaka, si vizuri ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sharti ya pili sharti ya tatu al minadhambi filhal dhambi kama ile on the spot pale mtu anatubu awache pale pale kadiri biqadri isti'atihi kadiri wezo wake in kana taraka wajibin wajiba alay fi'luhu in kana mimma yumkinu fiiluhu. kama kun wajibu fulani alioacha ama kama nafai ifanye sasa hivo hiba haifanye kama ni nikotoa zaka ndalikuwa hatowi zaka sasa hivyo hivyo apige hesabu ama aite mwenye anajua hesabu ya zaka sabu, hesabu atoe zaka Kama kwenda haji ndalikuwa hajaenda na ana mali na uwezo kama huo tiari mwaka huo abuka apotee mapema hata kama itakuwa kuna fulani awezo kufanya nini kufika kule na mfano wake wa inkana isra bi mal hapo sasa ikiwa kama mtu alichukua mali ya mtu mwingine Ema alimnyanganya kokoi yuko na serikali ama yuko na nguvu na mfano wake wajaba alayruda al-mala ila sahibih. Ni wajibu kwa mtu kama yule arusha mali kwa yule mkawani mchukulia. Hakuna shortcut hapa maashara alahbab. Hapa ndo kuna shida. Hapa hakuna shortcut. Lazima mtu kama yule mkabili, utumrudishie. Au mtu jina. Kitu muhimu na mtu kama yule before afariki ama before ufariki wewe. Kwa maana inawezekana zote mbili zikatokea. Ima ule aliyokwambia ukomkosea kafariki ila kama ile mali na mdai huko umpatia na wakati ule tajia zaidi Kwa kwa mfano wako ulimharibia mtu jina ulifanya lile lile bora kama ulikosea ni muhimu kama mtu kama yule mfuate hata kama utakiona kama kama ni duni lakini lazima hapo hakuna shortcut ya Alazmu ala adami Mtu lazima azimie kamba, hata uaye tena kama ile kama ni umarafiki, pia pressure anakuwa anafanya anafanya vile wallahi anahama anabalisha wa marafiki kama kubalisha mji itabidi mtu kama yule abalisha mji vile vile ndugu zangu katika imani sikuzi kuna neema mtu anaweza kupesa namba yako ya simu ukabalisha namba yako ya simu na ukachana kama wale na mji kama ule na mtu akaanza maisha mapya alhamis ya tano anatakuwa toba tu fi waqti qabliha lazima tauba iwe ni wakati mko kama inakubalika kwani tauba vile vile kuna timeline zake ni zipi hizo wa huwa an takuna qabla tuloo'i shamsi min maghribiha hi lazima ifanyike before jua iwezi kuchomoza upande magharibi wa kabla huduri adali taib na vile vile kabla ya ula ma kama yanukubu qabla ajafikiwa na malakul maut wa ala hadha shakulati min akisama na haya masharti mazito faya jibu alal mu'min an yubadara Lazima ni wajibu kwa Muislamu akimbia raha kutubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala li'annahu lajadri hujuma mzito kwa jili hajui mata yafjauhu alajal yafja hajui atafikia lini na mauti Akata mfano Sheikh wetu Allah yarhamuhu wa rahmatan wasi'a ya akasema wakam in insani ni watu wangapi walitoka kwa manyumba zao kwenda lakini jioni hawakurudi mara mengi na boda boda ama mfano wake akasema tena wa kameni insani nama ala firasi wala lam ni wangapa mkao lalo siku kama kawaida asubuhi kufika wakao ni maiti hawakuamka tena wa kameni isani jarasa al-aqli wa lam ni wangapa mkao chini tu wakule chakula hawakumaliza chakula kama ile falmautu laysa la waqtun ma'lumun mautu ma Mauti, aina muda maalum. lilbashari hata yumhila fi tauba fakamtu acheleweshe asema kama tatubu siku fulani ama ramadhani pakifikike ama ahadi ramadhani nyingine na mfano wake inshaallah mwezungu subhanahu wa ta'ala akipata uwezo tutaweza kutaja baadhi ya afisadi zingine kwenye kuna tukufu katika du'a za tafsir subhanak allahumma bihamdik ashhadu alla ilaha ila ant astaghfiruka wa tubu ilaik wa